І дедалі то все більше і більше людей на світі стає. Людей більше є, а землі не більше є. Ну, тепер скрутно людям жити. А дедалі все скрутніше, все скрутніше буде. І так колись і зробиться, що не ставатиме людям того, що земля може зародити. Що ж тоді робити людям? Ось з голоду гинь. — Вот штука, — відказав Роман. — Не стане тут чого єсть, — прикажуть переселяться на другое місто та й шабаш. — Та я ж кажу. — А як і на другому місці так буде? — По всій землі так. Що тоді буде? — Може, про це в книжках або що пишеться? — Тебе добре навчено в солдатах, Романе. — То ти це повинен знати. — У яких там книжках? — одказав Роман. — От буду ти, що такі книги печатать. Про це начальство само як і що. Ні, — не згодився Зінька. — От я читав одну книгу про чужі краї, такуї... — А, пусяк унімання, — перепинив його роман, — Лучче, давай спать. Він одвернувся, мов хоче спати. Він був малописьменний, книжок не читав, хіба часом анекдоти про Балакірєва. Тепер він бачив, що Зінько за його більш письменний, і що знає таке, що Роман його не знає, і йому стало ніякого. А Зінькові здалось, що Роман менше знає, ніж спершу він, Зінько, думав про його. Другого дня вранці батько зайшов у клоню, збудив Зінька і Романа і звелів обом іти на тік молотити. Зінько зараз у і пішов. А Роман довго ще огинався. Йому зовсім не хотілося молотити. Трохи навіть сором було до чорної роботи братись. Що це батько собі думає? Що він буде йому вною риться, волам хвости крутити? Не піти оце, та й годі. Одначе цього разу ще не зважився сперечатись з батьком і пішов на тік. Сонце ледве починало визирати за обрію. Було Росіною холодно, Романа штримтів На вже були батько і брати. — А що, брате, холодно? — озвався Денис. — У вас там по городах тепер ще сплять, та дарма. Як ціпом помахаєш, то так угрієшся, що й потом тебе вмиє. Роман нічого не відказав, узяв ціп і став ближче до зінька. Вдарило чотири ціпи. Три сміло і важко, один якось не доладував. Роман зовсім одвик цієї роботи. Він не потрапляв у лад. Замість того, щоб уцілити бичем, бив у сніп кінцеп ціпилна, а бич завертався вгору і заскакував назад. Він розсвердився і гупно з усієї сили. Бич одірвався, відскочив, і вдарив Романа по руці дуже боляче. Роман кинув ціпилно і лайнувся. — Еге, синку, — озвався батько, — та я бачу, що тобі треба довго привчатися, щоб знову добрим молотником стати. — Ну чорто я буду привчатися, — визвірився сердитий Роман. — Разлі ви думаєте, що я буду гупать тут і вами повстю, як цепом? — А хіба ж ти думаєш, що хліб сам буде робитись, сам і в рот кластиметься, і без цього братського діла сид буду? — А ну як? — Разлі я собі службу не знайду, от пойду в економію і прикажчиком поступлю. — А що ж, добра штука, — відказав спокійно батько, — аби прийняли. — І що би, їм образованих людей нужно. — Та казала і Ганна, що вона рада за пана, так пан клятий не бере, — засміявся Денис. — Гетту ви з вашими мужицькими вигадками! Розсердився Роман, кинув ціп і пішов з току. Батько з синами ззернулись, але ніхто нічого не сказав, і ціпи знову загупали по повноколосих снопах, далеко зиваючись свіжому, в живучому повітрі, веселого, сонцем осяяного ранку. Сердити Романи, заходячи у хату, подався просто на село,